Розтягнув руку, щоб поторсити Кирика, І відсмикнув її. «Тятьку Кирику!» Покликав і одразу ж зрозумів, Що кличу мертвого. Так, як лежав він, Лежать тільки мертві. Я немало перебачив їх на віку, Надто загиблих у бою. Права рука відкинута, Безживно звисла. В око впав багровий рубець На тонкій шиї. Її було перетято. Перетято під час сну. Тіло не скорчене, не судомлене. Він не виривався, не захищався. На великому возі здавався хлопчиком. Маленькі босі ноги з чорними позакручуваними нігтями, штани з кропив'яного мішка, полотняна сорочка підперезана перевеслом. А коли й навіщо підперезався, звечора ходив непідперезаний. Я розглянувся. Ніякого смертоносного знаряддя поруч не побачив і ніяких слідів, бо не було роси. Гострі колючі тіхтики віп'ялись мені в серце. Відтак на думку прийшло осідлати коня і берегами податися пріч. Одночі я, налихо собі, не поклався на ту спасенну думку і пішов кликати сусідів. Вони посходилися швидко, бо ж саме вигонили в череду товар. Жінки охкали, заголосила якась далека кирикова родичка, дядьки покашлювали, дивувались. Кому на цьому світі переорав дорогу кирик? Ніби то й нікому. Розпитували мене, чи не бачив, чи не чув, чого вночі. Декотрі поглядали на мене пильніше. Одні сусіди відходили, інші прилучалися до гурту, і гурт той дедалі більшав. Під'їхав верхи отаман подивився через плід і сказав, що забитий не козак, а панщинник, нехай ним займається соцький або фільварок. Хтось сказав, що соцького немає, поїхав у хору, з фільварку ж налетіла ціла зграя посіпак. Попереду осавул на важкому звіздочолому коні. З ним двірські тілядники. Осавулові риб'ячі очі вп'ялися в мене, а схожа на щупакову пащека, широко роззяпилася. «Оцей! Він і вчора вихрив!» І всі подивилися на мене, і подивилися не так, як дивляться на звичайну людину. Хто мить я пошкодував, що не від'їхав, щойно побачив мертвого. Скрізь так ведеться, що вину хочуть скласти на чужого. Зайшлого чоловіка, адже то пляма на всю громаду, якщо хтось згубив оселеця, до того ж осавул дихає проти мене вовчим духом. Вчора я виявив непокору, вплутався в його справи. Він ворожбит, гукнув із дарувань, який учора вартував з гирлигою Кирика. Можна було спробувати відбитися, але я ще сподівався, що пошлють у місто по суддю і дався зв'язати себе. Челядники повели мене до церкви і замкнули мою праву руку в куну, залізну скабу, в муровану, в дзвінницю. І я простояв там цілісінький день, обліплений гедзями та мухами, стріляний недовірливими, а то й відверто ворожими поглядами, обсипаний глузами, образливими назвиськами дітвори, котра буває жорстокою та нещадимою. Я намагався зупинити то того, то іншого селянина, просив покликати суддю чи хоча б сільського писаря, але так нічого і не дочекався. Проїхав дядько, сунутому на потилицю брелі, на возі у мішку верещали поросята. Прийшли тітки з сапами, парубки пробігли верхи охляп на конях. Ніхто не зупинився, всі жили своїми клопотами. Нікому не було до мене діла і жодного співчутливого погляду. А тоді прибігла Кирикова жінка, маленька й сухенька, з гострим дзюбкою носом, і голосила й сукала під носа кулачки і намагалася плюнути мені в обличчя. І я прокляв власну нерозважливість, бо зрозумів, що мене вже прирекли на смерть, і з жалем подумав про пукавку та миленького, яких у свою чергу прирік на муки власною безпечністю. І готовий був тисячу разів перепросити лихого Осавула. Кликав його, але він не прийшов. Все було проти мене. Моя сварка з осаулом, моє чуженецтво. У мене знайшли перепускну картку. Від'їз Соцкого, хоч він навряд чи запоміг би, і навіть спека. Мертвого довго тримати не можна, а поховавши його, всю вину складуть на мене. Адже одна справа вести сліди, біля ціла покійника, де можна покликати в свідки самого Господа, присягнути на пролитій крові на хресті та Євангелії, і зовсім інше, коли тіло закопане, коли цим все вирішено, та ще й всі поспішають, не сьогодні-завтра почнуть жнива, пора гаряча, і не шарпатиме їх суддя, закопали зловорожця і кінців воду. Я стояв прикований до дзвіниці, Поперед мене із боків горбатіли могилки з важкими хрестами, серед яких кілька камінних. Біля церкви ховають найзнатніших покійників. Мені серед них не лежати. Одначе я все ще на щось сподівався, але надійшов канцелярист уряду і проголосив присуд. Несосвітенний і неправий. Адже мене осудили без мене і без судді, тільки подивилися в статут, де за вбивство винуватий тратить горло через закопання живцем разом з покійником Немає меж панська жорстокість, і людська також, ніхто навіть не запитав Нащо було мені вбивати нещасного Кирика? Що в нього взяти? Горло йому перетяв хтось із сербинових посіпак Таким чином у Савул одразу розквитувався і з кириком, і зі мною. Признаюся, я не вельми побивався за кириком, хоч його смерть поменшила мене. Кожна бачена часу та смерть щось відбирає в нас. Вмирає часточка нашого єства, і на старість ми стаємо малі-малі, дрібні духом, і вельми дорожимо остачею, тією рештою, хоч розуміємо мізерність, а то й непотрібністі її. Все, що можна було,